не випускає з рук керма, біжить за мотоциклом, який вже самочинно вводить його по колу, обстрілюючи нічну тишу і наповнюючи кар'єр чадом. Шолом насунувся йому на очі, і Роман не бачить перед собою нічого – пісок і ріденькі кущики зелені. Ява вводить його, описуючи нерівні кола. Пісок, кропива, піт затікає в очі – грузнуть у піску ноги. «Де ж рівнина? Де ж простір воля?» Зозла він газонув, і ява вирвалася з його рук, промчала вперед і лягла на бік, грибучи колесом і бризкаючи у Романа хльостким піском. Він лежав отплювуючись, пісок хрустів на зубах, кропива жалила руку. Вигрібши під собою яму, Мотоцикл заглух, і на Романа знову упав розлючений собачий Лемент. Невже все це відбувається тільки у його уяві? Але ж горошини! Перепустка до раю? Який же це рай? Ні волі, ні любові. Вовки чи собаки? Ну, підходьте, підходьте. Хай уже швидше закінчується цей Сон. Вітер перекочує у дворі лікарні бланки для рецептів, шматки марлі, порожні коробочки від ліків, валяються загублені хворими чопанці, утоптену в асфальт вату. Щойно відправлено до Москви ще одну групу опромінених, які потребували особливої допомоги. Решту розвезли по окільних районних лікарнях. Кілька медиків-чоловіків виносять до рафів мішки з ліками, ящики з інструментами, усе, що можна поспіхом вивезти. Вони повільні і неметушливі не від професійної звички, а від дводобової утоми. Та й куди їм тепер квапитися? І лікарня, і місто вже спорожніли. У палатах гуляють протяги, каміння лікарняних стін здається випромінює акумульоване за кілька літ людське страждання і не може звикнути до тиші. Невже всі в цьому місці здорові? Печатку не забудьте, Володимиру Олександровичу, без печатки ми не лікувальна установа, а циганський табір. З дверей вибігає лікарка з чоловічим обличчям. А паливоду. Пали воду у морзі. Хто ж його поховає? Хіба так залишимо? Дружина дзвонила, що йде сюди з двома дітками. Не поїхала. У столярні є домовина Володимира Олександровичу. Маслюк наступив на жовтий крем'ях доміно, що впав зі столу, за яким відпочивали водії. Учавив його в асфальт. Зателефонуйте в штаб чи жову, Хай виділять машину. Машину і кількох чоловіків скажіть, що у нас уже немає сили ні підняти домовину, ні викопати яму. Принаймні я уже на це не здатен. З надрічки із її заплав котився на місто туман. Репетували жаби. Їхні голоси билися у порожніх будинках – як у фантастичних резонаторах. Нічні поїзди летіли повз в міський залізничний вокзал, не зупиняючись. Автобус з медиками останнім вилітає з міста. За ним щодуху вивеливши язика, біжить стара з на боках вовною вівчарка. Володя Маслюк чинив перше за кілька літ помітив напис на арці при виїзді з міста, з щасливої дороги. Сіщулився, притулився щукою до холодного вікна і заплющив очі. Вівчарка все відставала і відставала від останнього автобуса. Густа ножем її можна різати ніч, налягла на окільні ліси і на городища. У хатах, де живуть люди, де є хоч одна людська душа, світяться вікна. Сліпає мертвими шибами лише покинута садиба біля цвинтаря, в якій шастають лиси з лисицями. Та полишені дачі. Незрячий Сократ дивиться на дорогу, і пластмасовий соняшник під вікном фізика не повернув голови на схід сонця а дивиться на північ, у бік міста. Викупані Даркою голі діти лежать на печі. Марія знайшла у скрині недоношені штанці і сорочечки своїх синів, дарчине платтячко. Одарка мовчки крутить старий, гаркітливий зінгер, підкорочуючи і вшиваючи дітям одяг. Марія сидить під фотокартками свого роду, дивиться, як догорає свічка у склянці з пшеницею. Федір носить відрами воду з криниці, наливає в бачок, у порожні банки, у ночви, в казани. Поналивав, наповнив водою все, що бачив, дивиться в криницю, наче звідти має з'явитися найближчий йому з усіх, найдобріший і найтерплячіший брат Микола повисає на цямринах, німо говорить щось у далеку вологу глибину, але звідти ніхто не відгукується до нього. Фидір витягує ще одне відро води, зачиняє ляди криниці, обтягує цямрини поліетиленовою плівкою, старою циратою і забиває цвяхами. Лунко розлітається над городищами удари його молотка і мама щоразу здригається під фотокартками роду. Знову цей холодний звук, наче наспіх забивають домовину. Пострілюючи мотором біля воріт Мировичів, зупиняється пошарпана тарандайка з коляскою, з якої й досі стримлять рулони невивішених гасел. Зіскакує з сідла бригадир, ногою прочиняє хвіртку, сходить на освітлений ганок. Запорушені ялові чоботи, синій надтріснутий шолом на голові, шкіряна пілотська куртка. «Забув! Ви ж поминаєте діда Івана, мого попередника». «Уже і сина, Миколу», відповіла Марія. «Значить, не брешуть наші бригадчани». Правду кажуть, що Микола не на ту кнопку натиснув і рознесло реактор.